Iată frumoasă și ce a ascuțit și caragheos mai are E un arlechin Arlechin? Da, o paiață, un erou din comediile vechi italiene Poartă întotdeauna costumul alb garnisit cu multe petice colorate Și uite, îl vezi pe celălalt Ce caragheos e, cu nasul încârligat, bărbia ascuțită, pantof cu vârf ridicat cine e? E pantalone, cel care bombă ne mereu se plânge și se vaită E colegul lui Arlechino și el, și doctorul, și Tartalia oh, ce nume! Și frumoase, și caragioase Ca o muzică veselă Vrei să intrăm în magazinul cu jucării? Nu o să se supere nimeni? Nu cred Bună, ziua, bun bună ziua, ziua, bună ziua. Ce doriți? Hotărâți-vă repede, n-am timp. Aici vin copiii și cască gura cu ceasurile. Nu mă lasă să-mi de treabă. Haideți, spuneți, ce păpușa ați ales? Păpușa aceea, cu rochie albastră. Care? Oh, turandot? A, nu, nu, nu vând. Aceea e a mea. E păpușa mea, înțelegeți? Și nu o dai. Noi nici n-am vrut să... Da. Aha, așa. Ați vrut să mă țineți de vorbă. Turandot? Durandotă. Sigur că, da, ce te miri. Da, a scris o piesă despre ea scriitorul italian Carlo Gozzi, care a trăit acum 150 de ani. N-am timp, n-am timp. Durandotă. Bine, atunci, că bună seara. Bună seara. ne stați, stați, unde pe duce? Ei, hey, n-am timp să vă spun povestea ei. Dar dacă toate jucăriile astea s-ar preface în oameni și s-ar da peste cap, ar face tumbe și -ar și lucruri, s-ar părui și-ar sări atunci... E, atunci ar fi ca în poveste. N-am eu timp, că altfel v-aș spune că aici, unde e teșgea, s-ar putea, nu așa, să fie o cetate. O cetate? Iar eu, eu, Împăratul cetății și trâmbițele ar suna. Fat, ca aud, un... mi se pare că și mie. Dacă închidem ucheia, am putea vedea totul în ire! De... Așa! Atențiune, atențiune, uite te gata a vă spune Două vorbesc o minune, tâmbițe, să nu mai sune <sus> <sus> Adică să facem pe ce e tartalia. Nu pantaloni. <sus> adică, te spui nu, a spus că... Hai apropie-te din o pantalone, chino să răsune însetate. Trei curele, mari pe spate. Ssssssssssssssss, Nu pantalone, adică te cere, ce n-ai ne au toată lumea, lume Nu e timp să facem glume da da mi o batistă Că situația e tristă Vai, vai, vai Vai, vai, mi milă de mine Da-ți-e pantalone Și mie și tot de mine Da, bine ne asemănăm, Îți place tumba asta? Hăp! <răd> Da gama din elosinatilor. Suntem în anul 1000, bunație, și cealaltă în 1.428 în orașul de cetate al împăratului Brașoferu. Iatăl. Împăratul lui Celvine bine vai ce bine, voi <inaudible> voi, cel mai mare din cittate! Ah, ah, imparate te arată! durerea <inaudible> uh ta de date! Imparato lui bine, Vai ce bine, vai ce bine! Luminația ta! A, a plecat Doctor, unde s-a dus împăratul? Are limba încărcată de supărare Ficatul mărit, pulsul grăbit, nasul răcit Părul zbălit și gândul măhnit. Da, da, da Nu, nu, nu, nu. nu. A, Ia să vă consulta cu Ba, ba, ba, ba, Da, da, da Nu, nu, nu Ia să vă consulta cu Ba, ba, ba. Da, da, da, hai tu și-ți așa Eu sunt doctor, prin urmare Vă consult în graba mare Orice boală o Și rețete ticluiesc Eu sunt doctor, prin urmare Vă consult în graba mare Orice boală o Și rețete ticluiesc Da, da, da, nu, nu să vă consulta cu... Ba, ba, ba... Da, da, da... Hai tu și-ți așa... Dar pentru supărarea împăratului nu ai o rețetă... Totul se trage din ziua în care singurei lui fice, prințesa Turandot, i-a venit vremea să se mărite dragă pantalone. Ah, ce frumoasă, prințesa, <gri> că nimeni în lumea asta nu-i poate vedea zugrăvit chipul fără ca inima să i se fioare și să nu iubească. mi și mai mari ai pământului, cei mai vestiți prinți I-au cerut mâna și pe toți i înlemnit Așa e Arlechino Iar apoi rutele lor imediat au pornit la război împotriva tatălui ei Împăratul nostru, bum, bum, bum. de atâtea războaie, sătul de atâtea bătălii Bătânul împărat e nenorocit de puterea vrăjită a ficii sale Des Sfinx care i-a dat ghișitorile cea putere fermecată care poate să schimbe un prinț într-un copac. Sfințul, acea făptură ciudată, e transmisie vraja și puterea într-o noapte cu furtună. Fi, da, prințul care răvnește la mâna prințesei trebuie să dea răspuns la trei ghicitori puse de turandot Și dacă nu le află, e prefăcut în copac. Da. Toți acești tineri, chipeși, prinți devin brazi, mesteceni, Mefece. sălci da. De cum s-a prefăcut un uncopat? copac, s-a și altul. Mm. Și uite așa am ajuns în păduriți. <laughs> Până una alta pentru fiecare prinț, ca lemnește e capătundar de la marita prințesă. Ești un nerușinat. Rușine să-ți fie aglechino. Știi, să nu-mi spui mie că nu șarpe! Ocicitoare, de nu știu se odresac, mă prepac într-un copac. Doctorii, eu mă prepar, într-o viță pe agac. O să fiu foarte frumos și o să beau cât mai mult, toți. Însă eu de supărare, mă fac să plângă plângătoare. Mai bine să vă gândiți că veți fi și altoiți. Cine-uare, vai dinci o dinci quale cine vai o dinci quale Cine-uare, cine-uare Stai, ai, ai, princesa ce zici, doctori? E cufundată în gânduri. scoțește <gătării> scocește chișitor, aducătoare de nenorociri. Sigur că tipul ei e zugrăvit, care poate fi văzut oriunde ascundă putere vrăjită. Orice prinț cum îl vede, vrea să-și încerce norocul. Mm, și în acestor prinți care pierd peste noapte se strânesc tot felul de vorbe prin vecini. <gătării> încă. Oh, ce de mai bărfelic! Ce de mai... <gătării> Cornel. Așa le trebuie. Uite-l și pe ăsta. Cine e? cine Eu? Un trecător. E. Am venit în cetate să-mi încerc norocul. Mm? Una din două. Ori voi să văr și aici o fapte nemaipomenită, mm? ori voi pierde nefericita mea viață. Alechino, Este zic și eu pat. Mm. Mai scăpăm și noi un pic de toți, papă-laptea e de prind. Da, iată! Un atifărat bărbat Bine, bine, bine, bine Și acum să-i dăm drumul, pornește Hai, să înceapă Și si, si, si noi? Și si noi? Bine, totore Pantalone de chino. Arlechino Arlechino, valdeșmecher Eu deloc sunt din percam Și zbicleam fără pereche Când am piept și când nu am Pantalone Domnul pantalone, eu, Di venit ziaca-și Domnule, salutul meu, pricăciune duduiță Ilgătore, il Eu sunt doctor, doctore, cântec gros, dar sănătos Masa mea durează ore, de aceea așa gros Ilgătore, pantalone Iată-ne-a popit pițesa, noi de aici și de colo ca la carnaval în piesa, cu princesa Turandot, Turandot, Au plecat gălăgeoșii aceea. Nobile prinți, stăpânul meu, nu ești ostenit? Nu, credincioșul meu, slujitor Tarac. Sunt tare bucuros că ne-am întâlnit aici. E... După ce ne-am răspândit ca frunze în vânt, mă urmărește crudul tiran Robert. Din pricina lui am fugit cu toții, eu și scumpii mei părinți. Așa se face când ne-am pomenit în cetatea cu o sută de turnuri. Am ajuns acolo de sculți, în zdrențe, storși de puteri. Nimeni nu-mi știe numele și nici tu nu trebuie să-l rostești. Nu. nu, așa cum nici n-ai făcut-o. Vai mie, regele meu Donald, bunul tău tată, a ajuns un pribeac. Dar cum se face că ești aici? Am trecut prin mii de peripeții și iată-mă în cetatea asta în căutarea norocului. Tocmai mă pregăteam să mă înfățișez înainte împăratului și să-i cer să mai ia în slujbă. Mă voi întoarce să te văd, bunul meu tarak. Oprește-te! Oprește-te! Niciun pas mai departe! În cetate se petrec acum niște lucruri cumplite. Ce vrei să zici? Cum nu știi nimic? Nu. Singura fica împăratului, Prințesa Turandot, cea a cărui neasemuită a, frumusețe. Iată o poveste pe care am tot auzit-o de-a lungul călătorii mele. Și acum mai râd. Povești? Auzi povești? Păi, de crud o adevăr! Această prințesă, fără inimă, a căpătat puterea fermecată a Sfinxului. Cum? Putere cu care preface în copac pe orice prinț care îi cere mâna de frumusețe irepitoare. Îi pune trei ghicitori cu neputință de dezlegat. Aflu lucruri ciudate, Tarac. Oricine îi vede chipul zugrăvit, e îi cuprins pe loc de dragoste, încât pe dată vine aici încetate. Uite, uite, chiar acum, un prinț din țara de foc încearcă să dezlege ghicitorile. Auzi, auzi ce jalnic sună tobile. E un semnal știu de toată lumea. Prințul n-a nice izbutit să dea răspuns la cele trei întrebări. Iar o să crească un copac <fie> Uite-l Ce mai stejar E oare cu putință Să există o femeie ca Turandot? Iată-l Iată-l Iată pe Artur Sărman scutier al nefericitului stejar O, -o. o nobilu meu străpân Cum te-ai prefăcut un copac de ce picioarele mele ne trebne, ci nu prind și ele rădăcini? de liniștește-te, prieteni. să mă liniștesc. Când stăpânul meu a avut o asemenea cumplită soartă, mai pot avea o liniște. Până în ultima clipă s-a arătat bun și mărinimos cu mine. Uitați-vă la acest portret. Înfățișează-te înaintea tatălui meu, mi-a spus tânărul meu stăpân, și arată-i acest chip. Când va vedea nea uita frumusețea mândrei prințese tezitura tot, o să mă ierte. Chip de te calc în picioare. Niciodată n-am să mă mai întorc acasă. Îmi voi sfârși zile într-un pustiu, fără altă tovărășie decât durerea mea. Adiu. Înălțimea ta. Ai auzit vorbele acestui om? Da. Mărturisesc că mă simt foarte tulburat. Cum poate să aibă un chip zugrăvit o asemenea forță tainică? Să-l văd și eu. Ia seama. Nu te uita. Dă-mi pace, mă plictisești. Ia să vedem. Tarac! Să fie oare cu putință? O prințesă trufașă și crudă. Nu poate avea un chip atât de frumos și de dulce. Stăpâne, ascultă-mă și dăm crezare. Te implor, stăpâne. Zvârle cât mai departe echipul acesta blestemat. Fugi, fugi de aici cât mai timp. Lasă-mă, lasă-mă. Nobilul meu prinț, nimeni pe lumea asta n-a izbutit să dezlege cele trei ghicitori. Crede-mă, stăpâne, e putință. Să încerc norocul. Hoterele mei luate. luată. Una din două, ori frumoasa prințesă va fi mireasa mea, ori mă voi preschimba și eu într-un copac și cu asta pun în capăt tuturor nenorocirilor mele. Dacă, până-una alta, tu nu dezvălui nimănui numele meu. m auzi? Nimănui. Adio. Stăpâne! Nu! Nu! Nu te duce! Lasă-mă! Nu te duce! Nu te rog! Nu te duce! Au strompeții! Se adună în sala tronului! Îi aud! Vai, mie! Adică noi de mai repede, grăbește-te, leneșule În ce mă privește, treburile merg de minune A mai venit un prinț, a mai crescut un copac Cum prinde un prinț rădăcind, gata, îmi primesc și o răsplată. Și al meu e pus deoparte, prințesa nu uită niciodată Mintitule, domnule, n am treabă cu dumneavoastră Ce te Stăpânul a făsit slavă lui Slavă lui Oh. Oh. Cu ce-am greșit că am fost pedepsit cu asemenea fică Cum să-l salvezi pe acest tânăr prinț, Fără să calc jurământul ce l-am făcut Un nefericit de prinț abia s-a făcut plop Că altul s și evit Pantalone Da Tu care ești bun de sfaturi Ce-i de făcut? Spune Lumineția ta S-a dat în stoc Tot nu știu ce sfat să-ți dau oh. În țara mea nu s-a pomenit prinți care să îndrăgostească de un portret în asemenea hal încât să-și pierdă capul. La noi, la Veneția, nimeni n-ar putea să-și închipre așa ceva, nici măcar în vis. Da. Dragă doctori, l-ai văzut pe acest ultim îndrăsneț? L-am văzut, luminația voastră, l-am văzut. Mi se rupe inima la gândul că un prinț atât de frumos, atât de nobil, se va încometa să-nfrunte întrebările prințesei Turandot. Vai, nouă! Vai, vai! Pantalone, da. ce bine ar fi ca acest nobil prinț să poată deslega ghicitorile trufașei și și să o ia de soție. Luminăția voastră să fie încredințată, că s-au adus destule jertfe. Atunci, Tartaria, ta. Să fie adus în fața noastră noul prinț Va? ce răvnește azi la mâna prințesei. să fie Noi, prieteni, noi să încercăm cât mai încă vreme să-i arătăm acestui tânăr cât de nesăbuită e hotărârea lui. Prințul ce răvnește mâna prințesei... ...se îndreaptă spre sala lui Consiliu. Iată-te, tinere nenorocit! Inima mi se frânge. spune de unde vii? Cine ești? Iertare, stăpâni. Dar îngăduie să nu-mi Cum? Cum îndrăsnești să cer mâna fiicei mele fără să ne spui cine ești? Sunt prinț. Dacă va fi să pierd... Jur că înainte de a mă preface în copac să dezvălui o bârșă așerangul meu. Dar deocamdată fie-mi îngăduit să-mi ascund numele. Ce purtare aleasă! Dacă tu vei deslega ghicitorile fără să fi fost cu adevărat prins, cum o să-ți dau fata mea de soție? Spune, cum? Stăpâne, dacă te-am înșelat, fie ca vraja să se împlinească și puterea fermecată a Sfinxului să mă doboare. Se află aici în cetate oameni care mă știu și pot spune cine sunt. Îngăduiți-mi să nu-mi dezvălui deocamdată numele. Ruga să-ți fie îndeplinită. Numai un prinț poate avea un asemenea glas și înfățișare atât de chipe și, și semeață. Dar și eu, rogute, renunță la încercarea ține săbuite. Trebuie să se potolească odată ura poporului față de fica mea. Vorbește tu cu el pantaloni, da. minte luminată, strămută-i hotărârea. Mărite prinț, zadarnică-i ta. Când e de cuvintele mele? Strădani, zadarnică, hotărârea mea e luată. În palat cu turandot sau copac în pădure. Turandot, turandot, dar înțelegi fiule, pricepe odată, e viața ta în joc. Zadarnică, străduiești, mi-am ales soarda. În palat cu turandot sau copac în pădure. Bine, facă-se voia ta. Să intre prințesa turandot? Și să înceapă încercarea Sfinxului. O, ho, ho, ho, ho, iată, vine cu aloha, s-a a și m-a să-l ci să ducă în băta nure, pe din Fata mea, iată-l pe noul prinț care îți cere mâna. O, oh, stăpână, cât e de frumos! Fata mea, oare n-ar merita acest tânăr să-ți fie mire, fără ca să-l supui la mare încercare? Răspunde! Placă de bunăvoie, tinere prinț, câtă vreme încă nu ți-a pus întrebările O mie de viese dacă aș avea, prințesă. De o mie de ori pentru tine la asta. Milostivește-te, prințesă pune întrebări ușoare E vrednic de tine, te rog eu, Zelima, sluga ta Tați Zelima Nu-i de ascultare, prințesă Gândește-te la faima ta Rămâi prințesa cu cea mai ascuțită minte din lume mm, Rea ești și tu, Adelma Fica mea Te rog pentru ultima oare Sfârșește acest joc crud Să se dea citire hotărârii împărătești. Oricare prinț poate cere mâna prințesei Turandot. Prințesa îi va pune trei dicitori. Dacă le desleagă, Durandot îi va fi soție, iar el urmaș la tronul împărăției. Dacă nu le desleagă pe loc, prințesa Turandot îl va preschimba în copac. Ajum. Jur că această hotărâre va fi dusă la îndeplinire. Ce poate fi diafan cum e cerul Greu ca țărâna Tare ca fierul Gata să ia orice formă Culoare Să stea, să fugă Spune Ce-i Diafan cum e cerul Greu ca țărâna, tare ca fierul, ce poate lua orice formă, culoare. Ce fericit aș fi dacă toate ghicitorile ar semăna cu asta. Cine nu știe că diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, gata să ia orice formă, culoare, gata să stea și să fugă, e apa. Așa e Animerito Drept la ținte Așa Să se înalțe steagul Să se înalțe steagul oh, Fii binecuvântat oh, Dar reuși și mai departe oh, Dar rămâne mut <us Process> Cine l-a sat? În sau târg? Omul îi dă bucurie de viață. Florilor fructe, fructelor pârg, nimeni nu-l poate privi drept în față. Cine dă omului bucurie de viață, florilor fructe, uh -huh. fructelor pârg, nimeni nu poate privi drept în față. E, Să nu-mi iei nume de rău, mândră prințese, dacă îți voi răspunde și la această întrebare. Cel care dă omului bucurie de viață Florilor fructe Fructelor pârg E soarele E soarele E soarele, soarele. soarele. Trei Și fără pic și E, soarele. Soarele. e soarele. soarele soarele Să se înalță iar steagul se iar steagul ce fericire Dar reuși până la capăt Hai, o să câștigem Prințesa Durandot, ai să pierzi dintr-o dată Toată faima izbânzilor mărieri tale Fica mea Fica mea, lasă deoparte ultima întrebare Să-ți fie acest prinț mire, mire Căci o merită, e vrednic de tine Niciodată Legea trebuie împlinită Neîncetat un bătrân pom renaște După culori frunza lui se cunoaște Neaie pe una din fețele ei Bană de pe cealaltă. Chici, Cei? i Prințeță, e vremea să te arăți. Scoate-ți vărul. Ah, ce frumusețe. Oh, ce minunăție. Nu te tulbura, fiule. vin ți în fire. Simt că-mi pierd cunoștința. Haide, hai, păstrează-ți cum, păi de drept. Nu te mai uita la ea. vin ți în fire, mărite, prinț. Mm. Prințesă, prințesă, frumusețea ta m-a fermecat și m-a tulburat, da, dar să-ți răspund Neîncetat un bătrân pom renaște, după culori frunza lui se cunoaște Neaie pe una din fețele ei, pană de corb pe cealaltă Ghici cei, ce altceva poate să fie Dacă nu... Hey, ce? Ce? anul cu zilele și nopțile lui. Ei, brau, brau, brau, brau, tine, tine, bine, prinț și binecuvântat. Nu-i chips mai avem astâm până. Să se nalsi iar steagul. De penalte iar steagul. Prințese, liniștește-te, prințesă. Vrăi meu, prinț. Vino la pieptul meu. Turandot să fie ata. O clipă doar, luminăția voastră, împărate. Prințesa Turandot va pune mâine din nou alte trei prințului care cere mâna. Ajunge! De-asta dată nu mă mai las. Legea trebuie împlinită și va fi. Să nu mai pierdem vremea. Tinerul să-și dezvăluie numele și obârșia și să se facă nunta. să tată, fie bine! Nu, te Preschimbă poruncile, mă supun la nouă încercare Nu, să ascultăm de lege, să se facă nunta -a -n -a -n -a -n -a! Fie, dar îți spun dinainte, tată, că fata ta o să se omoare O să se omoare, mărite prințesă, și tu, împărate prea puternic Pe amândoi, vă rog, îngăduiți să fie pusă o ultimă întrebare nu la pierzanie. E nebun, delega ceva. l cu bine la capăt. Dar de asta, dată eu pun întrebarea. Care al meu și al tatălui meu nume? Cine sunt eu azi prin lume și care acum? Cât pe aici fericit, văd cum urgia s-a dezlânsut. Nu îngădui nimic să se împlinească legea. Stăpâne prea puternic, stăpâne prea puternic. N-am niciun merit în fața luminăței voastre. Dar dacă știi ce înseamnă mila, fă pe placul prințesei și asculte voia. Nesocotitule, nu pot să-l refuz. Bine. Fie, mă învoiesc la această nouă încercare. Dacă Turandot ne va dezvălui mâine, aici, de față cu toți sfetnicii înțelepți, numele tău și al tatălui tău, ea nu va mai trebui să-și -ți ție cuvântul. Nu va mai fi mireasa ta. Și vraja? Prințul se va transforma oare în copac? fără îndoială, nu pot împiedica cu nimic. Lumineția voastră, hotărârea mea e neflintită. Noapte bună. Să mergem, deci! <fie> Au plecat doctore cu toți? Da, da. Dora, tot va face orice numai ca să câștige. Și se să câștige când ai un preț bun, nimic nu-ți mai stă în cale. Aștigă losule! Fii să facem ceva. Da, să facem, fii, să, fii. să facem. ca să începem... Așa? Hai să... uite Pune mâna pe chia, ghetiile. A ajuns cu atâta trai pe Suna sfârșitul. Da? nu o să mai afectulăm domnul numele. S-a zis cu cu și mari. S-a zis, ajută Să în Vă prind altă Tatălui său și al său nume. Cine e el, cerșetor asprin lume? Și care acum, cât pe acei fericit, văzu cum urgia, s-a dezlănțuit. Prințesă, prințesă, cum poți să nu iubești un prinț atât de ales, atât de îngăduitor și de bun? De ce inima voastră îl respinge cu atâta mânie? Nu asculta, prințesă. Trebuie să-i descoperim numele cu orice preț. Nu, nu e ușor. Împăratul l-a lăsat pe prinț în paza lui Tartalia și nimeni nu poate să se apropie de el până mâine, la ceasul cuvenit. În acela a spus că încetate, s-ar afla oameni care îl cunosc, să răscolim tot orașul. Adem, și în jurimile să dăm bani nemiluita, aujuvaierul, orice. Nu mai să-i smulgem prințul, Tala. Prințesă, dar am cercetat peste tot. Îți facă că vom încerca tot ceea ce o minte omenească. Dacă Zelima te iubește cu adevărat O să mă ajute De bine că o iubesc prințesă Mai mult decât pe mine însă. Voi face tot ce-mi ceri Bietul prinț Păstrează-ți lacrimile pentru mai târziu Să ne grăbim și nicio vorbă nimănui Auzi? Nimănui hai, hai. Care e al tatălui său și al său nume? Cine e el? Cerșetora spre lume și care acum, cât pe acei fericit Văzut cum urgia s-a dezlănțuit Nu înțeleg de ce ești atât de îngrijorat, Tarac mai tu cunoști numele meu și al tatălui meu Așa că nimeni nu le poate afla ah, De unde, de unde atâta nechip Ce ai pus tarac. viața în joc, ai dezlegat ghicitorile Și dintr-o dată, din slăbiciune, să Dar, pierzi totul Nu fi supărat pe mine, pe Tarac N am văzut cât de tare se ruga de tatăl ei, cât era de nefericită, mi s-a frânt inima. Nu uita! Să nu spui nimănui cine sunt. Nu, nu, stăpâne, nu voi scoate niciun cuvânt. Poruncele tale sunt sfinte pentru mine. Plec! De da? De limau pe <laughs> domn! pe domn, stăpâna mea s-ar <laughs> da. arăta recunoscătoare dacă ai avea bunătatea să o cinstești ca prea cinstit oaspete. Gata, la porunca ei! pe domn, stăpâna noastră vă face o mare cinste poftindu Însă cum adina ureați stat de vorbă cu prințul... Nu, nu, u... nici nu-l cunosc. pe domn, nu faceți bine că te găduiți. Mm. Chiar eu din depărtare v-am văzut pe amândoi cum sporovăiați. Faceți-mi plăcerea să urmați gărzile. Gardă Mânir singur ar le chin câte peripeții Dacă Adelman mi-ar fi dat drumul și acum mai putrezeam pe paele ude din carceră <coughs> Ah, ticăloșii, să-mi o să -mi plătească Dar asta nu e totul un palat un o vălmășală cumplită Chiar acum am văzut-o peste până mea Pe frumoasa turandot Au apucat în niște furii Mamă, mamă Nu vrea să dea ochii cu nimeni Nici chiar cu dată ei, împăratul A o pe Adelma Arlechino! Că e furioasă Mă și strigă Arlechino! Arlechino! <fie> Arlechino pleacă Arlechino pleacă M-am dus, iacă, -iacă. dus iacă, iacă Vino, vino, vino Vino, vino, vino Uite-mă, sunt Arlechino Vedeți, făleaga este legă, poți o multă pleagă. Sau una tristă, cu nas, un batistă cu lacrim și roaie, un nachiuaie. După, după caz, pe oraz, arle chino pleacă. Arle chino pleacă. pleacă. M-am dusia că ia ah, ah, S-a dusia ia că. Vino, vinno, Vino, vinno, vinno. Uite, mă sunt arle chino. Arle Uite, mă sunt arle chino. Acum, ce de nu. nu mai e decât o scăpare Prințul însuși Cum? Vreți să-l faceți pe prinț să vorbească? Că nici nu poate fi văzut că ștartarea păzește Și de altfel eu una nu vreau să-i mai fac niciun rău prințul Delima, faci ceea ce o să-ți spun eu Ascultăm planul cu ajutorul acestei cu aur vom putea pătrunde până la prins. Îl cunosc eu pe tu de tartare, E prea slab ca să se împotrivească ispită Odată ajuns acolo, las pe noi, căpătăm noi și numele. <laughs> Zău, și cum le căpătați dacă nu vii cu supărare? Ah. Credeți că prințul o să vi le servească pe tava, nume ca Turandos să-l într-un copac? Ah, prinț. Iată ce vom face! Fiecare pe rând va intra la prins Și fiecare va încerca prin vicleșuc Să-l facă să-și spună numele Și din o să fii tu, Zelima Am născocit eu ceva care trebuie să prindă În vremea statuarilor de să Te duci la spițer Iei de la el licoarea pe care i-am cerut să o Da, așa Hai, repede Timpul este prețios Eu, eu o să mă îngrijesc de Tartalia După cum știți, prințele, eu sunt în pantaloni. asta a făcut până acum de 316 ori acolo în căperii. Trebuie să fiți rupt de o steneală. Iar prietenul meu, doctorul, pică și el de atâta nesomn Asta face bine să vă întindeți pe divanul de colo și să încercați să vă mai odihni un pic. Dar să vezi ca somnul să nu vă fie tulburat. E drept, ard de nerăbdare. Aș vrea să mă și văd mâine adus în fața prințesei Dar ai dreptate, de un pic de odihnă tot e nevoie Bun, lăsați-mă singur doar, doar câteva cuvinte înainte de a pleca înălțimea voastră Dacă vreodată vi s-ar întâmpla să vă vorbească niște năluci Cum? Năluci Fiți cu băgare de seamă și nu vă rostiți numele Ce vrei să zici? Ce e? fel de năluci? E? Împăratul e tot puternic Dar prințesa Turandot e și tot poate puternică Cu alte cuvinte, între aceste ziduri viața mea fi în primejdi. Ce credeți, doctor? Nu, stăpâne, nu, pune. Aici sunteți la depost întru totul Însă, cum toată lumea ține să vă afle numele A, Bine, pricep, prieten Mă pui pe zi. Enerție, mă aștept! Oamenii aceștia mi-au stârnit o grămadă de bănuieli. Să mă odihnesc. Mă ridic, Ce? Cine ești? Ce vrei? Sunt Zelima, însoțitoarea prințesei Turandot. M-ați văzut azi dimineață în sala tronului. Da. I s-a povestit prințesei că Tarak, omul cu care a stat de vorba azi dimineață, da. vă cunoaște de mult. Da? Nefericitul stă sub amenințarea morții Cum? Dar tot nu vrea să vă numele în vilear ah, Slujitor cădincios, prințese Turandot Cât ești de neîndurătoare Mai mult, el se teme ca paznice să nu-l pună schinjuirilor Pentru a-l face să vorbească să E cuprins de spaimă, deznădăjduit M-a rugat să vin să vă văd Cerându-vă o scrisoare iscălită de mâna dumneavoastră Cum? Pentru a-l povățui ce să facă scrisoare? O am trecut primit de primești ca să vin să vă ajut Zelima, tu mă minți Dacă mint, să ardă focul Dar nu întârziați, dacă vă lipsez hârtia pana și cerneala, Am adus eu de toate, repede, repede, stăpâne Fie, fie, dă-mi-le Ce mă apuc eu să fac? zelima îl cunosc prea bine pe Tarac Ca să cred că el mi a fi putut cere una cast. Ca Cum? Îl știu în stare să îndure și cele mai grele încercări De ce nu vreți? Un cuvânt ar fi de ajuns Nu, nu, Zelima Nu scriu nimic Sunt de-a dreptul uimit că o fată care împărăște atâta încredere în jurul ei Vrea să mă tragă pe sfoară hmm? Să vă trag pe sfoară? Ce cuvinte grele rostiți Fie și așa Vă spune slujitorul în voastre toate acestea Bine mi ziceau cei doi Aparnă lucile. Vai mi o ploaie de marnecazuri asupra În curând se arată zorile Poate mi-aflu somnul ah, Ia să încerc Liniștit de treabă Am adus o licoare care te face să spui În somn tot ceea ce trează Ți-a ascuns Ia să vedem Ce spune? A Le No Care va să că Am dat numele prințului E Aura Le Păi, aia asta parcă mi-a cunoscut undeva numele ăsta Arlechino? De, de unde ar, ar, Arlechino? În sfârșit, în colo, E strașnic, pungele cu aur sunt cașale mele Arlechino? Așa, acum o să-l strig Ce mai mult o să facă Arlechino? Dar ce Cine mă cheamă? Păi, păi, păi Arlechino sunt eu Acum toată lumea o să-și bate joc de mine Mă tu mă duc Mă duc Nu încerc norocul pentru ultima oară. Acum o joc totul pe o carte. Scoală-te! Scoală-te! Strâmne! Strâmne! Scoală-te! Cine mă trezește? Nu s-ar putea să fiu lăsat în pace? Tu cine ești? Nu vă pierdeți cu firii iubite prinț, fiți fără teamă. Eu sunt Aberma și nu vin ca să vă dau un vileac, tainele. Ce faci aici? Ce cauți în preajma mea? Îți spun dinainte, zadarne când încerci să capiți un cuvânt de la mine. Cum? În artia voastră e nerăcunoscătoare bănuiți să mă te pentru binele vostru am pus totul în joc. Am venit până aici așa cum asta mi se răsplata. Hai, nu plânge, te rog, nu plânge Adelma. Spunem, spunem ce voia să-mi spui. ți să încă credeți arești că nu vreau decât să vă trădești. Nu mă lăsa pradă în lor, Adelma. Vorbește. Eu bine prins din prietenie. Iată mă aici ca să vă previn că vă pândești o primește îngrozitoare. Cum? Cine s-a porunciat ca mâine în zorii zilei să ia viața. Să mi se ia viața. Întocmai. Mâine, de dimineața, la din aceste încăperi Mai bine de 20 de pumnale Vă vor străpunge pieptul Mă duc să vestesc cu nu, nu, nu, nu, nu, ce rost ar avea? Nu știți că sunt cu toții în slujba prințesei? Iată, mă vându de către toți Și după toate relele îndurate Ura acelui ac pe care o iubesc Îmi dă lovitura de grație. Hm? Da, să fie oare cu putință Aha. Nu, nu Un chip atât de frumos Nu poate să aibă inimă într-atât de haină hm? Mult mai haină decât v-ați închipui Nefiind în stare să vă deslege taina E gata orice mășvie. Așa că moartea care atârnă deasupra capului Noțimii voastre de la prințesa Turandot se trage tu e de la aceea pe care o iubiți atâta Moarte. Prin urmare, iată ce te așteaptă, Nefericitul e Calaf ah, E prințul Calaf Fiul regelui Donald În sfârșit știu despre cine-i Forba Înălțimea voastră trebuie să fugă. Fără prințesa, Turandot? Fără, fără. Mai bine moartea Du-te, Adelma, lasă-mă singur Cine a cunoscut vreodată o noapte atât de cumplită? Prin urmare Calaf, fiul regelui Donald Câtă sfârșiere, câtă dezamăgire Iar soarele, uite, își vestește răsăritul Atât de curând iată -i. vin Înălțimea voastră, este timpul să vă învățișeați în sala tronului Poporul cu micul cu mare așteaptă să-i spândiți Sunt gata, O mă Vai, vai, ce vi s-a întâmplat, stăpâni? Noaptea asta v-a tulburat Sunt eu, doctorul Se convine să mergem în sala tronului Așteaptă împăratul. Știu bine că nu mai ajung până acolo Iată-mi spada da. Nici măcar nu o să mă apăr Voi ști să înfrunt neînfricat moartea de dragul iubitei mele Dar stăpâne, vă încredințezi că nici pomenea, nu poate fi de moarte Și din potrivă, de viață și fericire E sigur că prințesa n-a găsit numele Pofti, doar mai de asta mă și temeam eu aseară Prințul a fost atât de zbuciumat noaptea, încât acum nici nu mai știe ce vorbește. Ei, voi gărți, prezentați armele și dați rolul, așa cum sună pe lunga luminății sale împăratul. Iată-ne din nou cu toții în sala tronului. Fica mea, ești în stare să deslegi ghicitoarea prințului? Donald, acesta este numele tatălui. Numele fiului său, prințul, este Calaf. Așa e? Așa e. e. Oh, oh, Sermane ser prinț. Așadar, și tu vei suferi blestemata vraja Sfințului. Vai mie, sunt pierdut. Bietrul Prinț, cât de nefericit. Cruțul stă până pe Bietrul Calaf, cruțul. O soare al zilelor mele, o stea al nopțelor mele, când voi fi copac în pădure și când voi trece pe sub ramurile mele, să știi, Prințesă, că toate frunzele mele spre tine se vor îndrepta, iar rădăcinile... În adâncul pământului vor fremăta de bucurie. Îndurare, prințesă, a dezlegat ghicitorile, cruță Iar Iertate-mă, e vina mea. În genunchi, te rog, prințesă, cruță -l. Să se împlinească legea, să se arate puterea fermecată a Sfinxului. Calaf, fiul lui Donald, prefăte în copac. ce e asta? Nimic? Ha. Prințesa și-a pierdut puterea. Prințesă ți-am luat puterea pentru că nu te ți ai ținut jurământul. Nu l-ai vrut temire pe prințul care a deslegat cele trei dicitori. Puterea fermecată a Sfințului, pe care ai stăpânit-o până azi, este înlăturată. De azi înainte. Niciun prinț nu o să mai cadă pradă farmicilor tale. Turandot a pierit! s-au dispărut! Fata mea, fiica mea, s-o caute toată lumea! ce, ce, ce Vai, prințesă! Ce rușine mă cuprinde când mă gândesc cât rău le-am pricinuit atâtor prinții. Ce duh rău m-a luat în stăpânire și a făcut din mine ținta urii tuturor. Părintele meu, pentru ce mi-a fost dată puterea fermecată a Sfinxului? În sfârșit, iată-te, prințesă Turandot. Soarele vieții mele, ce s-a întâmplat? Toată curtea te caută. Lasă-mă, mărite, prinț. Nu sunt vretnică de tine. Niciodată nu o să-mi pot ierta că am fost pricina pe ieri atâtor prinți. Lasă-mă să mă ascund în adâncul de nepătruns al pădurii. Prințesă, copaci au dispărut. Prinții și-au recăpătat în lor omenească. Nu mai ai de ce să te căiești. Răul făcut când nu a fost înlăturat. Te iubesc mai mult ca orice pe lume. Fii, Prințesa mea. Soția mea iubită. Și tu ești mai drag decât orice pe lume. Prinț Cala. Ce zi fericită pentru întreaga împărăție! De aici înainte va domni pacea. Cât despre noi să mergem cu toții să pregătim nunta prințului Calaf și a prințesei Turandot. Aici se cheie comedia, ha, ha, ha, ha, Sperăm că sunteți mulțumiți, ha, ha, ha. Așa se e comedia, ha, ha, vă salutăm și mai pofnim, ai se e comedia, să ca că să te mulțumesc așa se comedia, să salutam și mai pofnim și mai pofnim O, ce ce ai spățit? ați adormit? dormit? Deci, aceasta e Turandot, ce poveste frumoasă. E, haide, haide, nu mă ține -ți de vorba, am treabă, am treabă, la revedere, la revedere! M -i, m -i, la, re la revedere, am treabă, am treabă, la revedere! Va să zică? că ăștia sunt cei din poveste: Arlechino și pantalone și. mai venim și altă dată. La revedere! Prinței Săturandot.